Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Uzzallahu wasallam wa baratala Rabbina Muhammadu wa ala alihi wa sahabihi Eđmein Uzzallahu dozvolu nastavljamo sa spomenom određenih grešaka koje činimo tokom pripremanja za namaz i u samom namazu Predhodile su određene greške vezane za našu odjeću, za mjesto gdje se obavlja namaz i za greške koje pojedini čine tokom uzimanja abdesta za namaz. Jedna od grešaka koje se znaju počesto činiti jeste i odgađanje sa odlaskom na u džemat, odnosno čekanje zadnjeg vremena da se ide na namazu džemat. Ostavi se malo vremena koje nije dovoljno da se može doći na namaz i pristupiti od samog početka namaza. A Allahu a knjiga Kur'an i hadisi Allahovog poslanika alihi salatu je sam hvale one čije je srce vezano za džamiju. Odnosno koji najveći dio svoga vremena nastoje da provedu u džamiju u pa Allah subhanahu wa ta'la govori o ljudima, o riđalima o ljudima koje ne odvraća trgovina kupoprodaja od zikra i obavljanja namaza dakle, dunjanučki poslovi ne bivaju razlog da okasne na namaz pa Allah u poslanika salatu o samom hadisu o sedmerici koji će biti u hladu arša na sudnjem danu kada ne bude nikakvog drugog hlada Spominje kategoriju i čovjek će je srce bilo vezano za džamiju. Zato, dakle, trebalo bi onaj koji obavlja i koji je dužan da obavi namazu džematu, trebao bi da ide malo ranije, da ne okasni, da ne okasni. dakle, da zna koliko mu treba vremena i da ide ranije da bi mogao da stigne na početni tekbir. Jer onaj koji okasni upašće i u greške koje ću spomenuti, onaj koji okasni njega će proći početni tekbir. Prije svega proći će ga to ranjenje. A poznatome da je došlo u hadisu, Allaho poslani talih i salat sam mnoge stvari. Pa spominje da znaju vrijednost prvog safa. Ezana i prvog safa bacali bi koćku ko će od njih da prouči ezan i ko će da stane u prvi saf. Da znaju Kolika je vrijednost u ranjenju, u ranom odlasku na namaz u džemat, natjecali bi se u tome. Da znaju koja je vrijednost sabah namaza i jacije namaza u džematu, odlazili bi pa makar i pužući. Pa dakle ovdje kaže da znaju koja je vrijednost u ranjenju u ranom odlasku u džamiju, dakle da se ide ranije prije negoli, dakle nastupi vakat za dotični namaz, natjecali bi se u tome. Zato su naši predvodnici govorili nam nemojte biti poput nepokorni sluga. Onda kada se pozovu dolazi. Onda kada se uči ja sam, tada dolaze. Sluga dobar je onaj koji je tu, koji pita trebalo što? Ja sam tu na osluzi. E tako isto, vijednik bi trebao da bude u džamiji prije. Jer dakle, ukoliko prije svega proće ga ovo, ukoliko ovo kasne, ga dakle ova nagrada, ili ranog odlaska. Proće početni tekbir. A poznato je, dakle, da je početni tekbir vrijedan i tekako. kako. ga, dakle, oni trenuci kada se prima dova između ezana i kameta. Proće ga u hodanju. Neće čut ezan, neće, dakle, biti slobodan da provuči do i slično. Zato, dakle, jedna od grešaka je da čovjek namjerno odgodi odlazak na vrijeme u džaniju da namjerno odgodi. Ako čovjek planira, ne znam, treba mi pola sahata i krene ranije, pa desi se nekada da u džami klanjaju ranije, da ne čekaju mnogo između ezana i kameta, ne znam, nešto je ispalo, ima dženaza i slično, treba se klanjati, počesto ne klanjaju ni sunete, odmah klanjaju fardove, kod nas se zna desiti, ikindija, prouči se ezan, odmah se uči i kamet, klanjaju se fardovi, ili ima dženaza a čovjek nije možda znao za tu dženazu i on krene i zna dakle da će pristupiti i doći na vrijeme na fart međutim dođe namaz završen ako na ovakav način zakasni na namaz sa opravdanjem on je dakle potrudio se da ranije krene i da dođe na vrijeme i trebao bi da dođe na vrijeme međutim iz određenih razloga oni su počeli namaz ranije on će imati nagradu jer je dakle došlo u hadisu da je rekao Allaho poslanike alihi salatu veselam ko dakle abdesti se uljepša svoj abdest zatim ode do mesčiđa zatim ode do i nađe ljude da su već klanjali imaće nagrodu džemata Nađe ljudi, oni krenuo, abdestio se, lijepo se abdestio, krenuo i isplanirao, trebamo toliko vremena, međutim dođe i nađe ljude da su već klanjali, imaće dakle nagradu džemata. Međutim, dakle, ovdje je uvjet da čovjek zna koliko mu treba vremena i da u putu do džamije ne zastane ništa, ima kakvi novih pjesti, habjena i ostalo. Da se ne zanima ničim drugim nego da ide do džamije. Ukoliko čovjek ne krene na vrijeme u džamiju, će upasti u drugu grešku. Hoću da početni tekbir, pa onda žurim onda žurim, izbacim sve četiri, upalim rotaciono da stignem na početni tekvi. To nije u redu. Došlo je u hadisu kada se prouči ezan, kada se prouči pogotovo i kamet za namaz i vi čujete, uči se, idite smirano, neka se na vama vidi smirenost, dostajanstvo. Nemojte žuriti. Kada se uspostavi namaz, neka niko od vas ne žuri. Neko, neka, neka ide pješke, jeli neka ide smirano, da se na njemu primijeti smirenost, je li i dostojanstvo. Dakle, to je druga treška, žurenje. Zatim, nevođenje računa o svome izgledu. Nevođenje računa o svome izgledu, pa dolazimo svakakvi u džamiju. Dolazimo u džamiju kome? Imamu, našima hbabima da nas vide, dolazimo u džamiju da stojimo pred Allahom dželle u alam. Dolazimo na najbolje mjesto. Najbolja mjesta koja se mogu uzeti za mjesta boravka je su Allahove kuće, džamije. Pa dobro, vodimo računa na koji način, u kakvom izgledu ćemo dolaziti. Pa dakle, ovdje se ponovo vraćamo na ono pitanje odjeće, u kakvoj odjeći dolazimo, u tjesnoj, uskoj, kratkoj, dugo ili slično. I također da vodimo računa o svome mirisu i o svome ostalom izgledu. Poznato vam je da je Allahov poslanika Alihi Salatu sam zabranio da jeli oni koji pri sebi imaju određeni miris, neugoda miris, da dolaze u džavnju da dolaze u džamiju. Dakle, oni koji jedu bijeli, luki, slično, da ne dolazi dakle, takvi u džamiju. Pa, analogno ovome, ne bi trebao čovjek da koristi i neke druge mirise koji ne liče na miris, već liče na suprotno. Dakle, ljude otjeravaju iz njihove blizine. Zato, dakle, vodimo računa o tome. Zatim, u svoj toj žurbi, ako ne krivnemo na vrijeme, u svoj toj žurbi počesto se zna desiti da ne učimo da ovu prilikom ulaska u džanje. Ne učimo dovu prilikom ulazka u džamiju, a dova koja se uči u džamiju je... Dobro, trebam ja sve govoditi. Koja, koja je dova? He? Ne mojte se stiti, ja znam da vi znate. Kada se ulazi u džamiju, uči se koja dova? Baš i salavat. I salavat baš. Gdje to bilježi se? Ne znaš. Jer jeste samo da se uči Allahu mftah li abwa barahmatik. Salavat ni verodostinom se bije. Kad muslima musliman stoji Allahu mftah li abwa barahmatik prilikom ulaska, prilikom izlaska, Allahumma inni eseluke min fatih. Ili prijevod onaj koji ne može da zapamti, prilikom ulaska da kaže Allahu moj molim te za da mi otvoriš vrata svoje milosti. Molim te da mi otvoriš vrata svoje milosti kada ulazimo na džamijska vrata, kada izlazimo, Allahum moj, molim te za tvoje dobro. Molim te za tvoje dobro. Tak. Ostalo prije ili poslije nije, dakle, vjerodostino zabilježenje. Ima jedno pravilo. Postavljeno je bilo ovdje pitanje zašto dova Allahummeđa'alni minetalabine o minel mutetlahirine nije vjerodostojna. Pojedini su je spomenuli u svojim knjigama kao dova koja se uči. Zašto nije vjerodostojna? I zašto dakle, ovaj salavat koji je, ta verzija je zabilježena kod Ebu Daouda i kod drugi, zašto nije vjerodostojna? Pravilo je, učenjaci muhadisi, kritičari hadisa su postavili pravilo da ono što je od naše svakodnevnice, Pogotovo ono što nam je obaveza činiti, ili ono što je usko vezano sa obaveznim radnjama, koliko to Buharija i muslim nisu zabilježili, a neko drugi bilježi to je slabo. Možete me pratiti. Ako su neke dove, dova kod abdesta, ima muslim je zabilježio, la ilaha illallah, ašhedu, ima kod imama Tirmizije i kod drugih je došao dodatak Allah me dž'alli mine tawabina wa min al Ta je dakle, od svakodnevnice, učimo i stalno, obdesnimo se danas, najmanje jedan put, a najviše, jeli, koliko moramo klanjati, pet dnevnih namaza, i nakon svakog obdesta trebamo prušiti dolu. Dakle, ta je dova od naše svakodnevnice, usko vezana za obavezni ibadet. To nije zabilježio niti Buharija, niti Muslim. A Buharija i Muslim nisu znali samo tih deseta hiljada hadisa i gotovo. Da je, dakle, po njima bilo vjerodostojno, oni bi zabilježili. Pa su islamski učinjaci postavili pravilo, ono što Buharija i Muslim ne bilježe u svojim sahihima, a to je od svakodnevnice vjernika i vjernice, neko drugi zabilježe to je slabo. To je slabo. Jer dakle da je bilo vjerodostveno, spomenuli bi oni u svojim, u svojim knjigama. Oni su iz stotina hiljada hadisa sačinili svoje, sačinili svoje zbirke. Međutim, stotina hiljada hadisa da je bilo vjerodostvenog hadisa koji govori na tu temu, oni bi, oni bi spomenuli pa takođe dakle i ovdje ono što je vjerodostorno zabilježeno jeste inni es'aluka Allahumma inni Allahummaftahi abwa ba rahmatik prilikom, prilikom izlaska Allahumma inni es'aluk min u svojoj toj žurbi počesto ne vodimo računa kojoj mnogo molazimo umjestiti pa se desi da uđemo lijevom I nesvjesno mešćit poredimo sa nekim drugim mjestom koje se ulazi lijevom nogom, a izlazi, izlazi desnom nogom. Zatim, kada uđemo u džamiju, trebali bismo prije negoli sjednimo klanjati dva rekata. Ma no, čemu se radilo u džamiji? Predavanje, čak hutba, drži se hutba, uči se ezan, kada se uđe u džamiju klanja se dva rekata. Upravo dakle, prenose se hadisu u obaveznosti klanjanja tva, ta dva rekata kada se uđe u džamiju kod hutbe. To je poslanik Ali Hissalusan držao hutbu, u jednom rivatu hutbu, da je čovjek ušao i sjeo. Pa ga je digao, nisi klanjao nisam, ustani i klanjaj. Kod hutbe. U drugom rivatu stoji da je sjedio i držao vaza, loho poslanik Ali Hissalatusan, pa je ashab sjeo. Kaže, što si sjeo? Pa kaže, vidim tebe sjediš kaže ustani i klanjaj dva rekata kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekata dakle pa od greške da čovjek dođe i sjedne da ne klanja jeli, tehijetul mesčit kako se to jeli, zove taj namaz tehijetul mesčit dakle jeste, od, jeste namaz od dva rekata kada uđemo u onom vremenu kada nema drugog namaza ako je možete pratiti ako uđemo a uči i kamet za farutu podnevski kinidski nećemo klanjati ta dva rekata nego ćemo klanjati fard taj namaz koji klanjamo fard namaze je u jedno i tehietul mesdžid tako namaz koji se klanja u džamii prvi namaz koji se klanja u džamii oni tehietul mesdžid Ako smo došli između podnevskog i k indijskog ramena, požurili smo, ranije smo došli u džamiju, ni još nastupilo i indijsko vrijeme, onda klanjamo dva rekata. Ali ukoliko je nastupilo neko namasko vrijeme, pa treba klanjati sunnete te sunete kada klanjamo, oni su automatski i tehijetulmečite. Kada dođemo... Ako se klanja sabah odma na početku vremena, čim je nastupilo, kada dođemo i klanjamo dva sabahska sunneta ovdje, dva rekata sabahskih suneta, to je tehietul mešit. Nema potrebe da klanjaš prvo tehietul mešit dva rekata, pa onda poslije dva rekata sabahskih suneta. I nema potrebe da pitaš kad klanjam samo ta dva rekata, hoću li spojiti nijete, mogli li spojiti nijete. Nema potrebe već prvi namaz koji klanjaš u džami, on je tehietul mešit. Zatim od greške za postavljanje, poravnavanje safova u džami, kada dođemo u džamiju, od greške i nas samih, a pogotovo imama, jeste dakle da ne vodi računa o safojima. Da ne vodi računa o safojima. Naprotiv, islamski učenjaci kažu da je obaveza vađi bi mamu da poravna, da poravna saf. I Allaho posanika rehi salatu sam znao bi s strane prelaziti na drugu poravnavati, znao bi svojom rukom potirati po grudima, po prsima, zhaba poravnavajući. Znalo se desiti da skoro da zanijeti, da donese jeli početni tekbir, pa krajičkom oka da vidi da je neko izletio svojim grudima, svojim prsima, pa bi dakle korio ga i poravnavao, vraćao ga. Zato, dakle, obaveza je da se poravna saf. Hadis koji, u kojim se kaže da Allah ne gleda u kriv saf, taj hadis, dakle, nije nije vjerodostajan da znate. Dakle, obaveza je poravnati saf. Ome radi Allahu talan znao bi bićom poravnavati saf. I drugi ashabi znalo bi bićem. Safovi se poravnavaju tako što se poravnavaju ramena i članci. Dakle, dodirujemo se dole člancima i ramenima, a ne ravnamo se povrhovima nožnih prstiju ravna može se povrhovima vrhovima nožnih prstiju jer ne nosimo svi 42 koju ili trojku ili petićnu slično neko nosi 14 četvorko neko nosi 39 ku ili slično dakle ako bismo gledali da se poravnamo povrhovima vrhovima nožnih prstiju onda bi neminovno neko morao da e, eli strši sa svojim eli tijelom naprijed zato se dakle ravna pozadi po petama ili člancima ili gore ili gore ramenima jeste i često znaju u safu da stoje i djeca manjih stopala. Ako bi djeca isto tako poravnavala se po uruhovima prstu oni bi neminovni, dakle bili ispred nas. Hmm. Doveli ste mi ovdje, doveli ste mi da vam pričam. Ja pričam ono što mislim da treba pričati. Neću da plaho šutim. Dakle, ove linije su od grešaka. Postavljanje linija na ovakav način ili na neki drugi način da se zacrta ili da se zalijepi traka ili slično, da se na takav način jeli, odredi mjesto gdje će stajati klanjačije greška. Čak islamski učenjaci pojedinu ubraju to u Novotariju budući da je usko vezano sa sa namazom, za namaz. Čak šeha Alban i rahimahullahu teala poredi postavljanje ovih linija na bilo koji način da se one postave poput učenja Ezana sa CD-a i sa kasete kako kada se postavi CD kaseta da uči ezan, dakle ne dolazi mu ezin neuzima, ne uči to sve, isto dakle oni koji zategnu špagu, zategnu konac ili slično, ljudi stanu, imam počesto u takvim džamijama neravna saf. Zapostavlja se na takav način kao što se na prethodno spomenuti način zapostavlja učenje i zapostavljaju se svi da obe prilikom učenja ezana isto na ovakom način se zapostavlja pri ravnanje ravnanje safova. Od grešaka je dakle nema u ovoj džamiji, ali u drugim džamijama desi se dakle gdje imaju stubove, da se klanja između stubova, da se saf formira između stubova. To ne bi trebalo koristiti osim dakle kad nema dovoljno prostora, kada je džuma ili kada je bajram, pa dakle mora se klanjati onda se dakle mora. Ali dakle ukoliko ima prostora Ukoliko ima prostora, onda dakle ne bi trebalo formirati, stup, formirati saf između dva stuba. Shabi, kada bi bili postavljeni u generaciji tabina, kada bi bili postavljeni saf između dva stuba, govorili bi išli smo naprijed ili nazad. Ne bi smo između stubova, dakle da stub prekida, prekida saf. Kod formiranja također safova dakle, nema nekog posebnog pravila. hadis Kod Ebu Dawuda u kojem se spominje da su prvo safovi muškaraca, dok ima muškaraca, zatim dolaze safovi djece, zatim dolaze safovi žena. Dakle, nije ispravan taj hadis. Tako, dakle, da nema nikakve smetnje da djeca od 6-7 od godina pa nadalje stoje dakle, u prvom safovi. Ukoliko bi bili prvo muškarci, zatim tamo u zadnjem, između muškaraca dakle, i žena, postavimo djecu, onda mogli bismo svašta da slušamo namazu. Dok hlanjamo od djece. Djeca je obično nestašna ili sl. Zato dakle, nema nikakve smjetnje da djeca od 6-7 godina dakle, stoji u safu zajedno, zajedno s nama. Od grešaka jeste izgovaranje nijeta jezikom, prilikom stupanja u namaz kao dakle i kod uzimanja abdesta. Od grešaka u namazu jeste da se nije ti zgovara jezikom nevejtonu, salijelillahi ta'ala i slično. To nije radio Allahov poslanika alihi salacom. Niti bilo kod njegoja shaba, niti bilo kod velikih imama, nešto se prenosi od imama šafije. Dakle, u debu hanife se ne prenosi. Ne prenosi se nečiji telefon ne prenosi se od imama Malika od imama Ahmeda nešto se prenosi od imama Shafije dakle na njegov način kako je to on formulisao nik. Nije od koga drugog se dakle ne prenosi. Ali imam Shafija je došao jeli, li koliko otprilike 200 godina nakon Hidre Allahovog poslanika ali Hilalusam tako da se njihovi postupci ne mogu uzeti, ne mogu uzeti za dokaz. Pravilo je, ako se sjećate kada smo govorili ono o no Tarjama, pravilo je da ukoliko Allahov poslanik ali Hilalusam nešto nije činijao A bilo mu je vrlo lahko da to učini. I postojala je potreba i u njegovo vrijeme koju mi prizivamo. Jer kažu, mi učimo nijet, jezikom izgovaramo da bismo se više skoncentrisali na namaz. Pa kada kažem, odluči da klanjam za imamom ovaj namaz u pravcu kible, ja se malo prisjetim štaklanjam. Ta ista potreba je postojala i postoji u svakom vremenu. Dakle, ukoliko je on ostavio činjenje nečega, a to mu je vrlo lahko bilo učiniti, postajala je potreba, ali on nije činio onaj koji učini, čini novotariju. Isto tako ashabi. Ono što ashabi nisu učinili, mogli su vrlo lahko da učinje. Ništa ih nije sprečavalo. A postajala je potreba koju mi prizivamo, nisu učinili onaj koji učini, čini novotariju. Zato dakle, izgovaranje nije taj jezikom je novotarija. Nije te dolazi od riječi nevala. Čuli ste možda braći u Arape da kada razlomi Datulu za onu košpicu kažu da je to neva, to je neva. Pa gdje se nalazi ta neva košpica? Nalazi se u sredini Datule. Tako isto nije se nalazi u našoj unutrašnjosti, a ne dakle, ne dakle na našem jeziku. Huzayfa radijallahu telani je rekao, svaki ibadet koji ima zhabi Allahov poslanika, alihi salatu veselam, nisu obožavali Allaha, nemojte ga ni vi obožavati. Ima Malik je rekao, ono što je bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu, to će biti vjera do sudnjega dana. Ono što nije bilo tad od vjere neće biti nikad. Pa nije bilo tak. Nije bilo poznato da je Allahov poslanika alihi salatu sam učio niti bilo kod njegovih niti bilo kod njegovih ashaba. Aisha radi Allahu talanha kaže Allahov poslanika alihi samo sam bi namaz sa tekbirom Allahu otvar. Nije bilo prije toga priječi Nevojte ono sa I kada poznat vam je hadis, Ebu Hurire radi Allahotelom kojim se spomnije ili poduži hadis da je došao čovjek klanjao pa žurio. Pa ga Allahov poslanika alihi salatu sam klanja, nisi klanjao. Pa drugi puta klanjao nisi klanjao. Treći puta klanjao nisi klanjao. Kaže ja više ne znam kako da klanjam. Poduči me. Pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam kada ustaneš na namaz da obaviš, lijepo se abdesti, okreni se prema kibli, donesi tekbir a zatim uči iz Kur'ana ono što ti je lahko nigdje se ne spominje nijet i hadisu taj čovjek je griješio nije znao kako da klanja pa ga je podučio Allahov poslanika hadis treće dalje o svim detaljima on namazu ga je podučio nigdje nije spomenuo nijet kao što je spomenuo sve te detalje da je nijet preporučeno u najmanju ruku činiti jezikom spomenuo bi Allahov poslanika salocan, ali nije, nije spomeno. zato dakle izgovaranje nijeta jezikom je novotarija neispravno izgovaranje početnog tekbira poznato vam je dakle da mnogi griješe kod izgovaranja početnog tekbira za divno čudo, iako su to samo dvije riječi to nije dakle teško izgovoriti, ali mnogi čine greške prilikom izgovaranja tekbira, dakle Allahu ekber Allahu ekber jedini je način stupanja u namaz, ne može se spomenuti neko drugo Božje ime i to alhamdulillah niko je ne spomne međutim gdje se dešava greška dešava se kod ove druge riječi kod ekber. Mnogi izgovore umjesto ekber, Egber. Eto, slušajte ljude pored sebe, pogotovo starije, a i oni koji ulaze u islam, prihvataju se islama, ovo su osnovne stvari. O ovoj stvari bi se trebali, pod, trebali podučiti, odmah na početku. Ekber znači najveći, najuzvišeniji. Od kebir veliki, ekber onaj koji je najveći. A Egber dolazi od riječi gubar. Gubar je prašina. Pa Egber je najprašnjivi, najnečisti. Ti dolaziš da obaviš najbolje dijelo u islamu, nakon Tevhida, da obaviš namaz. I na takav, namaz, na takav način stupaš u namaz. Ne mogu sve da spomenem, obje riječi kako se izgovaraju je, je značenje pogubno. Da neko tvrdi da je njegov gospodar najnečisti, dolazi, stupa u namaz i govori to. Umjesto ekber izgovara egber. Ili ima ih koji otegnu pa kažu Allahu ekber, pogotovo dakle kada je velika skupina, kada se klanjaju bajram ili slično, zna se desiti da kažu ljudi Allahu ekber, oduže sa ovim, dakle, prvim elifom. A, tada dakle čovjek se pita, je li Allah najveći? Kada se doda na početku još jedan elif, tako dakle, kada se doda dužina na početku, onda dakle ima značenje pitanja. U arapskom jeziku pitanje se može formirati na nekoliko načina, između ostalo i na ovakav način. Kada se doda elf ispred. Pak, ako čovjek kaže Allahu Akbar onda pita sa je li Allah najveći. Ima koji odužuju Allahu Akbar isto i ovo greška. Akbar Hmm. prijevod je bubnjevi doboši ekbar ako se oduži dakle ovo drugo ima značenje doboš dakle ovo su dvije riječi koje nije teško zapamtiti i trebali bi su nastojati izgovarati kako treba Allahu, ekbar i gotovo i ovo je samo onako da razmislite koliko onda i u toku samog namaza pravimo grešak A braća, hoće da daju propise ovome, propise onome, koje Novotar, koje je Kjalfir, ovaj, nas dajim Klajnac kako treba. Hej, sad kad bi smo počeli da da, da početnu dovu pa, pa, pa Fatihu, kako se koji Harfi zgovara to, bilo haos. Kada bi neko došao dobro poznaje arapski jezik i značenje arapskoj jezika, hajj, prouči Fatiha. Pa ti počeo preboda, ti se rekao ovo to znači ovo, ti se rekao ovo to znači ovo ali ako treba izdat od nekom propis nemoj nikog pitati, ja ću da ti kažem koje treba dakle oboditi računa kažu ljudi Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha svemilosnog milostivog Bismillah, dakle sin ukoliko kažeš ono sa tri tačke onda s grijehom prema Allahu milostivom svemilosnom odpočnjem ovo djelo samo jedan harf zamjeriš Samo jedan harf zamijeniš. Dakle, potpuno, potpuno drugo značin. Zato, dakle, treba uvoditi računa. Slično, dakle, ima ljudi, kažu, umjesto traženje oprosta, Estagfirullah", kažu Estagfirullah". umjesto g, sad ovdje obratno pravi greško, je tako, tamo gdje su trebali k, oni kažu g. Ovdje trebaju g, kažu k. Estakfirullah traži od Allaha kufra. Tak treba je od Allaha da čini kofr. Čini nevjerstvo. Problem, dakle, veliki. Zato, dakle, treba voti voti računa. Mnogi žele da što je god više skupe znanja, zašto? Da bi drugima mogli izdavati fece, a ne vode računa. Zato, dakle, treba povesti računa ovo. Ima ih koji prave grešku, pretjeruju prilikom, dakle, izgovaranja harfova. Pa čovjek, alhamdulillah, Nije, nije dobro izgore pa elhamdulillah, elhamdulillah prođe ga čovjek ne proči ni dva ni tri ajta fatije čovjek, imam treba da ide na ruku dakle trebaš da se naučiš učenju Kur'ana i ashabi kada bi dolazili u neko mjesto i pozivali ljude u islam kada bi ih pozvali u islam nakon namaza podučavali bi ih Kur'an prvo čemu su ih podučavali podučavali su ih Kur'an naučili bi iman zatim bi svoj iman jerčali Kur'an. Zato i mi trebamo otvarati škole, trebamo otvarati halke, posebno zašto se trebamo poučiti, vi, dakle ovdje pod džematima jesu halke. Nažalost ovo je zamrlo kod nas. Samo doći samo na ders taj taj danu, taj termina halke, da li učimo kod kuće to je dakle pitanje. I kad učimo kod kuće mi najbolje učimo, nema nas koji ispravlat. Učim čim tečno nema šta a kada dođemo samo pred onoga koji nešto malo više zna od nas čovjek nam nađe grešaka koliko haći takavno i da dođemo jeli, pred šeha koji dobro znam. zatim nepomjeranje jezika prilikom donošenja tekbira i prilikom učenja u namazu vidite ljude to stanite gledaj ja sam baš maksus neki dan gledao ovo čovjek čovjek klanja sunet Čovjek sunnete, ništa ne otvara usta. Ako izgovori usta prilikom, o, jeli otvori usta prilikom izgovarenja tekvira Allah, ekvr, to je sve. I ovako samo stoji, podređeno vrijeme, onda ide na ruku, dvidiš ga na ruku, ne usta, na naseždi, ništa. Kaže šta je, učim u sebi. Nije to učenje, čovjek loho poslanika ali sam sam rekao kada hoćeš da obaviš namaz kada ustaneš na namaz lijepo se abdesti okreni se prema kibli izgovori početni tekbir i uči što ti je lahko od kurana uči, dakle moraju se pomjerati usne ne može dakle da čovjek uči usacu Ne može da uči u srcu. Dakle, to nije učenje. Svi dobro znamo šta znači učiti. Dakle, mora čovjek da pomjera usne. Džumhur, većina islamskih učenjaka čak uslovljavaju da čovjek treba da uči šta znači učiti u sebi. Ili učiti, dakle, prigušenim glasom toliko da čovjek čuje sebe. Dok pojedini islamski učenjaci kažu najmanja granica jeste da čovjek pomjera usne. Ne mora se, dakle, toliko čuti. Ali, dakle, da pomjera usne. Dakle, mora da da uči, a ne dakle da uči jeli u sebe. Ima ih koji kada klanjaju za imamom, kada klanjaju za imamom, pa stava su dakle da treba učiti za imamom u određenim jeli, trenucima, na određenim jeli na određenim rekatima. Kako uče, uče tako. Ne može dakle. Treba dakle da se otvaraju usne i da se na takav način uči. Na drugoj strani dakle ima onih koji Kada uči otvore onju usta i to dobro otvore usta. Kod njega, onaj tamo na kraju safa čuje šta on uči. Čovjek kada uči, uči prigušenim glasom u najmanju ruku, dakle, toliko da čuje sebe ili da pomjera usta, a ne, dakle da te čuje tamo još neko drugi. Da ga Jer je došlo u hadisu, jel? O ljudi, kada obavljate namaz, kada dozivate svoga gospodara, vi ne dozivate gluhog i odsutnog, onoga koji je daleko, koji ne čuje smanjite, stišajte svoje glasove nemojte uznemiravati oni oko sebe, pa dakle kada smo u namazu, nije nam dozvoljeno nije dozvoljeno da podignemo svoj glas da ne bismo uznemiravali jer oni je oko sebe, kada učimo učimo priguženim glasom, kako većina kaže da čuje čovjek sam sebe ili u najmanju ruku, dakle da otvara, otvara usta kada smo dakle na, na kijamu i kad sve ovo učimo postoji mišljenje ubjeđenje tvrdnja da treba pogled usmjeriti ka seđdje. To je dakle pogrešno ubjeđenje, pogrešno mišljenje, pogrešan stav obavezivanje ljudi da kada stupe u namaz, kada donesu početni tekbir, kada uče u namazu, da trebaju pogled usmjeriti ka seđdje. Dakle, nigdje to ne stoji u hadisima. Naprotiv iz hadisa možemo zaključiti da ashabi nisu držali svoj pogled prikovan za mjesto seđdje. A dokaz u jeste ono što je došlo u Kur'anu i vjerodostojnom hadisu i što je jasno. Što je vjerodostojno i što je jasno. Kur'an je vjerodostojan i većina kur'anskih ajta je jasna, ali hadisa ima jasnih, ali nisu vjerodostojni. Ima ih vjerodostojnih, ali nisu jasni. Dokaz može da bude samo ono što je vjerodostojno i jasno. Nećemo naći, dakle, vjerodostojnog jasnog hadisa u kome se obavezuje da čovjek kada je u namazu svoj pogled obori mjesto seždene. Naći ćete kod imama Buharije na dva mjesta opis namaza Allahov poslanika alihi salatu sam na Mimberu, da je predvodio namaz, džemat, namaz u džematu na Mimberu. Ko nam mi je prednio namaz u džematu, ashabi svi klanjali za njim, klanjali u džematu, oni su bili njegov u džematu klanjali za njim, pa donio bi početni tekbir na Mimberu. I učio bi, otišao bi na ruku, na mimberu, ispravio se sa rukua na mimberu, zatim kada je trebao da padne na seždu, sišao s mimbera unazad i u podnožju mimbera učinio jednu seždu, drugu seždu, ispravio se, ponovo otišao na mimber, napravio korak dva i tako isto klanjao drugi rekat. Ko nam je pred njima? Pred njima gledali. Dobro, ako su gledali u pod, u mjesto sežde, kako su mogli da prenesu? Nisu gledali. Poslanik Alihi Salocam predvodio namaz u džamatu sa svojom unukom, umamom, držao je u naručju pa kada je trebao da ide na ruku, spuštao bi je pored sebe. Kada bi ustajao, učinio jednu sježdu, drugu sježdu, ustajao ponovo na novi rekat, ponovo bi je uzeo u naručje i klanjao. Ko nam je prenio, preneli ashabi koji klanjaju za nje, ko nam je prenio da je Allahov poslanik Alihi Salocam učio na dnevnim namazima, Kada prenuse, kako se pomjerala njegova brada na podne i na ikindi namaz? Pomjerala kako? Gledajući dolu pod, gledali za njim. Dakle, nema hadisa jasnog jer dosta u kojem se ograničava pogled u toku namaza da usmjerimo ovde ili onde. Zato učenjaci hadisa kažu, čovjeku namazu treba da usmjeri pogled na ono mjesto gdje će biti najviše skrušen, skoncentrisan na svoj namaz. Pa neko to usmjeri u pogled sežde, neko negdje drugo neko negdje drugo, dakle čovjek treba da usmjeri na ono mjesto gdje će biti dakle skrušen. Hadis opet da ne od se starao od dozgo spominje se o ovoj knjizi a ti kazeš drugačije Hadis Aisha radi Allahu u kojem se spominje namaz Allahovog poslanika salacan, unutar kabe, unutrašnjosti kabe da njegov pogled nije bio dignut dalje od mjesta sežde, da je njegov pogled bio prikovan za mjesto sežde prije svega taj Hadis slab Ali ako se uzme da je vjerodostan, najmanje ruku da je dobar, trebaju da nastave sa čitanjem hadisa, ako je u tim knjigama spomenut hadis do kraja. Spominje se da i nakon predaje salama, on nije digao svoj pogled više od mjesta sežde. Ispoštovanja prema Kabi. Ispoštovanja prema Kabi država je spušten spušten pogled. I prije namaza, i u toku namaza, i posli i posle namaza. Dakle, ispoštovanja prema Kabe, a ne, dakle, zato što je potrebno u namazu usmjeriti pogled na mjesto seđde. Od grešaka je, dakle, suprotno sunnetu sunnet je drugačiji. Spajanje ajeta jednog sa drugim, trećim prilikom učinja. Fatihe i posle Fatihe sura. Alhamdulillahi rabbilalemina, rahmanirahimi, maliki, i suga od jedan Dakle, nije to od sunneta. Od sunneta je, kako nam prenosi naša majka, umu salama radi Allahu anha, Allaho poslanika, alehi salatu, sam kada bi učio, odvajao bi svaki ajat. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki umiddin, u fatihi i Čak šeikha islam ibn Taymiya rahimuhullahu ta'ala, kako bide žibali u ihtijaratima od šeika, Islama Ibn Taymije, kaže, ne spaja se ajet sa narednim ajetom, makar taj naredni sljedeći ajet upotpunjavao prethodni ajet. Ukoliko u jednom ajetu nije završena misla, pa u drugom ajetu se dopunjava, drugi ajet ga dopunjava, ne spaja se. Od sunneta da se razdvoji svaki ajet. Pa, dakle, šhodno to je dakle greška. Zatim, sljedeća greška u namazu jeste da se za imamom, kada prouči fatiho ne izgovori amin to je greška jer je dakle došlo u sunnetu da se izgovara amin pa je došlo u jednom hadisu ni na čemu više vam ne zavide jehudi židovi kao što vam zavide na selamu i izgovaranju amin dobro da mi izgovaramo u sebi amin kako bi nam oni zavidli što da nam zavide ako mi u sebi izgovaramo pa je došlo kada imam kaže amin onda vi recite amin onda vi recite. Dakle, u ovom hadiju se propisuje i imamo i namo da kažemo amin. Zato, dakle, od grešaka je da ne govorimo amin. Oni koji izgovaraju amin, opet i upadaju u greške, pa ne vode računa kako će izgovoriti kada će izgovoriti amin i slično. Ja. Od suneta je da ne znam kako bi jošnjamo na bosanskom, dakle kada izgovaramo ovo a, odužimo dvije dužine, a onda min, odužimo šest dužina. Od je, od sunneta je, dakle grevska je, u koju većina braće upada, od je da se izgovori amin nakon što imam izgovori amin. Kada imam izgovori amin, onda mi izgovaramo amin, a ne dakle zajedno sa imamom greška je. suprotno sunnetu izgovaranje amin zajedno sa imamom nema ni jednog postupka u namazu ni jednog djela ni jedne radnje ni jednog pokreta da ga izgovaramo zajedno sa imamom doći greška vezana za to nema ni jednog tako dakle, da izgovaranje amin ne izgovara se zajedno sa imamom u najmanju ruku pustimo ga da krene imam pa onda da mi Jer nam imam, kako je došlo u hadisu, postavljeno da se slijedi. Ako izgovaramo zajedno s njim, da to nije slijedjenje. I oni koji dobro obrate pažnju na arapski jezik, hadis je dovoljan. Iza emmenel imamu fe emminu. Iza imamu fe emminu. Kada imam kaže amin, došlo je fe. U arapskom jeziku između fa i wav u pisanju nema mnogo razlike, ali u značenju ima mnogo U arabskom jeziku fa, veznik fa je za slijed, a ne za istovremeno izgovaranje. Vav je za istovremeno izgovaranje. Da je došlo i za emmenel imamu u eminu, onda bi bilo kada imam kaže amin, recite i vi amin. Ali ovdje je došlo fe eminu, kada imam kaže amin, onda vi recite amin. I oni koji kažu jeste, sve radnje u namazu se obavljaju i za imama, osim ovog ovo je izuzetak. Koji je dokaz izuzetak? Ovaj hadis. Nisu razumijeli ovaj hadis. Ovaj hadis, neka se vrate, neka upitaju učenjake arapskog jezika, pa će im oni reći da dakle, ovdje fa ukazuje na slijedjenje. Pa bi dakle bio ispravljan prijevod, ne onako kako se najčešće prevodi, već bi bilo kada imam kaže amin, onda vi recite amin. Fe je dakle za slijed. Nakon toga vi recite amin. Od ka je Suprotno sunnetu, ne dizanje ruku u namazu. Ne dizanje četiri puta u toku namaza ruku je, dakle, greška. Suprotno sunnetu. Sunnet je da se dižu ruke u namazu četiri puta. Sunnet je. Allah, u poslanika, alihi salatu, sam je dizao ruke i na tome je, dakle, preselio, na tome je umro. 50 sahaba prenose hadise o dizanju ruku. Imam Bukharija, rahimahullahu tela, spominje govor Hassan al-Basrija, Humeidija i drugi koji kažu da niko od azhaba nije ostavljao u ruku. Svi su dizali, dakle, četiri puta ruke. Najveći učenjaci hadisa u njihovo vrijeme kada su živjeli, ibnul Ma'in, Imam Ahmed ibn Hanbel i ostali učenjaci hadisa, niko od njih ne prenosi ni jedan hadis ono dizanju ruku. Dakle, ono što se prenosi vjerodostajno od Allahovog poslanika Arihi Salavcam jeste, dakle, dizanje ruku. I pogotovo, dakle, od ashaba, niko od njih nije ostavljao dizanje ruku. Ono što se prenosi, hadise su slabi. Hadise su slabi. U najmanju ruku, ako se kaže da je part i hadisa, dobro ne može se porediti sa ovim hadisima koje prenosi 50-a koji dosežu, jeli, stepen mutavatira. Znam da se neki upale kada ovo čuju alergija je ufati, na elektrišu se ali tako je dakle došlo. ona i ko hoće neka prigovori imam u Buhari imam Buharija napisao je čak zaosebno dijelo dizanje ruku u namazu dizanje ruku u namazu ja ne kažem hoćeš ti dizati ili nećeš to je tvoja stvar, ljudi ostavljaju vađive, a kam li sunete ljudi mi čine fardove, a kam li sunete ali dakle propis treba da se zna onaj koji kaže da je od suneta također ne dizanje ruku neka dođe sa dokazom a neće naći dokaza Imam Buharija, dakle, nije zabilježio taj hadisa. Opet kažemo, koje je sposoban da stane rame uz rame sa imamom Buharijom, nek danese hadis, neko odgovori. Zatim, od grešaka je zatvaranje očiju u namazu, klanjanje namaza zatvorenih očiju, kao što pojedine skupine, tako muslimana, misle da su bogobojazni i da su skrušeni u namazu, pa zatvoreći. Nije bilo skrušenijeg insana u namazu od Allahovog poslanika, ali ih i sala pa nije zatvarao nije zatvarao oči. Dakle, nije od da se zatvaraju oči prilikom obavljanja namaza. Dizanje pogleda ka nebesima prilikom vraćanja sa rukom prilikom vraćanjem sa rukom mnogi dakle podižu pogled ka nebesima dakle to je zabranjeno to je zabranjeno u početku i je bilo dozvoljeno međutim kada je objavljen ili li kuranski etu qumulillahi qanitin zabranjeno je mnogo što u namazu između ostalog je li i dizanje pogleda pogleda u nebesa pa je u hadisu rekao Allahu poslanik alihi salatu sam ili će ljudi prestati dizati poglede u nebesalcima će im se oduzeti poglede neće se neće im se ni vratiti pogledi Zatim od grešaka, pogrešna mjesta izgovaranje tekbira, ostalih tekbira, nakon početnog tekbira, ostale tekbire koje izgovaramo o namazu, ne vodimo računa gdje ih izgovaramo. Gdje se izgovaraju? Gdje se izgovaraju ostali tekbire? Kada hoćemo na ruku, kada hoćemo na seždu, kada se vraćamo sa sežde, ponovo na drugu seždu, kada ustajemo na sljedeći rekat, gdje izgovaramo? Ima ih koji izgovaraju kada idu na ruku, kada dođu na ruku. Pratite, ako hoćete da se u, u, uvjerite da ima ljudi koji griješaju, a neću sad da vam kažem, pratite da biste rekli, a pogriješio si, naučili smo mi nešto ti spogriješi, ne. Nego hoću samo da vam kažem da ima ljudi koji griješaju. Kada odu, ne vode dakle računa, a sunnet je. Kada odu na ruku, izgovore. Kada odu na seždu, spuste se u potpunost i kažu, Allah, etpar, ne. Izgovaranje ovih tekvira po pojedinim učenjacima je vađib. A kažu, vađibi se izgovaraju između ruknova, vađibi spajaju rukna. pa je kijam rukn i rukuje rukn. Veza između kijama i rukna je vađib. Dakle, kada krenemo na ruku, treba početi izgovarati treba početi izgovarati tekvir, a ne dakle kada se dođe. Kada se dođe na ruku, ima drugi zikr, ili tako? Ima drugi zikr propisan na ruku, kada se dođe na seždu ima zikr koji se uči na seždi, ima zikr koji se uči na kijamu, na ruku, na seždi, tekviri se izgovaraju između. U određenim situacijama između dva rukna nije dugo vrijeme, pa se desi da kada prispješ na taj ruku, zavrsi sa tekvirom, nema smetnje. Ali bitno je, dakle, da pođeš sa izgovaranjem tekbira prije nego li dođeš na taj rup. Dakle, kada čovjek krene sa kijama, počne izgovarati, pa ako je završi sa tekbirom na ruku, nema smetni. Ali mora, dakle, početi izgovarati pri I, dakle, ostalo. Samij Allah, ima i koji kažu Samij Allahul imen hamide, kada se ispravi u potpunosti. Ispravi se u potpunosti, pa kada Samij Allahul imen hamide? Kada se ispraviš, onda se uči druga dova. Rabbe navela kalamde, a ne, dakle, Samij Allahul Hmm. Ubjeđenje da treba vezati ruke na prsima je pogrešno ubjeđenje. Da treba vezati ruke na prsima, da se ruke ne mogu nigdje drugo vezati osim na prsima i muškarci i žene. Ubjeđenje, mišljenje da gdje se vežu ruke u namazu da se vežu na prsima. I obavezivanje ljudi da trebaju vezati ruke na prsima. Ne mogu na pupku, ne mogu ispod pupka. Ne, na prsima moraš. Nema adisa vjerodošljenog koji govori na tu temu. Čak kažu učenjaci hadisa, koji su munsifi, koji su dakle pravedni u ovom pitanju, kažu, ako hoćete da govorimo o vjerodostojnosti hadisa, iako su svi hadisi slabi, manje je slabosti onaj hadis koji govori o vezanju ruku ispod pupka. Nego o vezanju ruku na prsima. Manje je slabiji. Zato dakle, mi smo se nekad znali, zavrato je fatat, i koriti dide, što vezu dole ruke ispod pupka, ili na pupku, ili slično, treba na prsa vezat, ili slično, mi smo... Još ako uzmemo stav pojedinih da sve što čovjek uradi je novotarija i odmah ga proglasi novotarom, da smo mi prvi novotar, a ako uzmemo ispravno da je novotar samo onaj koji čini novotariju Kajdu, da se može reći za čovjeka da je novotar onaj koji čini greške novotariju Kajdu a ne ufikova a ne u fiku čovjek dakle čini pogriješ i nešto u fiku ne možeš reći da je on novatar, ali ukoliko pogriješ u akajdu, dakle ta greška, ta novatarjeva akajdu izvodi ga dakle iz ahle sunnata al-jama'ati čini ga novatar, on fikunek. Ako prihvatimo da je to u fikun da smo i mi takvi, onda niko nije čist su novotari na dunjaluku. Ne može tako dakle. Nema dakle vjerodostojnih hadisa u kojima se obavezuje vezanje ruku na prsnom Postoji i tri hadisa, dva tri hadisa u kojima se dakle spomnje vezanje ruku na prsima, svi su slabi. Svi su slabi. Kod Ibn Huzeime, čovjek peti u lancu prenosilaca dodao od sebe, a on je slab prenosilac. Odvajala Vajla Ibn Huđra se dakle prenosi da je vidio Allahov poslanika, ali ih i salatu sam, kako je stavio desnu po lijevoj. Zatim dolazi čovjek koji prenosi od Vajla, zatim od njega, zatim od njega, dolazi peti čovjek u lancu, Mu'eml Ibn Ismail, ime čovjeka, prenosilaca Mu'eml Ibn Ismail, kaže vezao je desnu po lijevoj na prsima četverca plije njega svi kažu vezao je desnu po lijevoj dolazi mu eme, libnu, Ismail Halalet malo zamarovan dolazi čovjek pri ti u lancu prenosвача koji je slab prenosilac i kaže vezao je desnu po lijevoj na prsima Dodaje od sebe. A da je on stika, da je pouzdan prenosioc, da je povjerljiv prenosioc, pa dodao od sebe, to bi se prihvatilo, kao što je poznato iz hadijske terminologije, to bi se prihvatilo. Jer čovjek koji je pouzdan, povjerljiv, ne može od sebe da kaže. Mora da nešto postoji na tu temu. Ali ovaj slab. Nikako nije pouzdan, nikako nije povjeljiv, dakle, ne može se uzeti. Kod Ebu Da ta usibnu kejsan, kaže, vidio sam poslanika Arehi Salocan da je stavio desnu po lijevoj, naprčima, ta usibnu kejsan iz Garacije, tabina, da ga je vidio, nije bio od tabina, bio bi razhava, postoji prekid. Polancu lancu prenosilaca. Nije mogao tabin da vidi ashaba, da vidi i poslanika, ali bio bi ashab, ne bi bio tabin. I takođe kod imama Ahmeda, spominje se na sličan način hadis, ima dvojica, trojica jeli, prenosilaca koji su sporni. Tako, dakle, da obavezivati nekoga, da veže ovdje ili onda ruke, nije u redu. Veže čovjek tamo gdje hoće, gdje mu je pogodno. Isto tako, dakle, kod spuštanja na srđu. Ima ih koji kažu treba prvo spustiti ovo treba prvo spustiti ruke pa noge, drugi kažu ne, prvo treba spustiti koljena pa ruke, nema vjerodostajnog hadisa po tom pitanju. Imam Bukharija, kaže da nema. Imam Bukharija, imam Tirmizi. I drugi, da kutni, kažu nema vjerodostajnog hadisa po tom pitanju, pa se spušta onako kako je čovjeku najlakše. Ti si zdrav, ti si mlad, alhamdu Allah, ako nije, ako je star, na koje je bolestan, ne može se svako spust na ruke kao ti ili na koljena kao ti, pa je ostavljeno ljudima da se spuštaju i dižu kako je, kako je njima ili lako. Zato, dakle, za ono za što postoji vjerodostojan, jasan, hadis, dokaz možeš reći preporučeno je ili obaveza, a ono za što nema posti ljudima dadnijim širinu u tom pitanju. Dakle, od greške je isto predicanje imama. Preticanje imama, odlazak na ruku, odlazak na seždu prije imama ili dakle istovremeno obavljanje za imamom ili mnogo kašnjenje za imamom u namazu. Sve je to dakle greška. Da idemo prije imama, da zajedno sa imamom obavljamo pokrete u namazu i da mnogo kasnimo, što se više ne zove sliđenje nego se zove kašnjenje. Okasnio si mnogo. Pa brojni hadisi govore, jel, o tome? Prenosi u hadisu Anasa Ibn Malika radijallahu talan Pa kaže jednog dana Allahov poslanik alihi salatu sam predvodio nas i namazu nakon što je završio sa namazom okrinuo se prema nama i rekao nam o ljudi ja sam vaš imam pa me zato ne pretičite na ruku niti na sežzi, niti na kijamu niti prikom predaje selama pa je rekao zar se ne boji onaj koji podigne svoju glavu prije imama da mu se glava ne pretvori umagareći u glavu. Pa je došlo u dodatku kod bez zara taberani abdurazaka hadis je verodostajan da stoji dodatak doista onaj koji pretiče imama na ruku i na seždi, njegova kika nalazi se u ruci šeitana, on ga vuče prije jeli, imama. I brojni hadisi dakle koji govore o zabrani preticanja imama, da se dakle ide prije imama. Sličan slučaj je dakle, i sa istovremenim obavljanjem dakle, određenih pokreta u namazu zajedno jeli, sa imamom. Pa kaže Aisha radijallahu telanha da je rekao Allaho poslanika alihi, salatu sam doista imam postavljen samo da se slijedi. Samo da se slijedi. Ne daj se ide prije njega, niti da se ide zajedno s njim, već da se slijedi. Kada, kaže, pa kada ode na ruku, onda idite vi, kada ode, kada se podigne sa rukua, onda se, jel, podignite, podignite i vi. Dakle, to je greška i greška je, dakle, da se mnogo kasni. Greška je da se mnogo kasni. Da imamo ode, jel, na seždu, da se vrati sa srca mi nismo dakle nikrenuli mi ni krenuli na srde. Ima učenja kao koji kažu koliko čovjek propusti dakle dva rukna. Ne stigne i mama, dva rukna da mu i nama spokvarna. Da mu i namaš pokvarna, pa da, zato dakle, treba voti računa. Zatim od greške je neispravljanje leđa kada se vraćamo sa rukuva da se u potpunosti ne ispravimo. Ima ljudi koji se vraćaju sa rukuva ispravi se odmah leti na seždu. Vec, dakle, kada se vraćamo sa ruku, treba se u potpunosti ispraviti da svaki prvi dođe na svoje mjeste. U potpunosti se ispraviti. Isto tako, kada sa jedne sežde dižemo se na sjedenje, da bismo smo odmorili, pa isto na drugu seždu, dakle, treba se potpuno ispraviti. Ima ljudi koji samo malo samo se malo podigne. Dakle, hadisi dolaze i upozoravaju na to. Pa bilje da imam Ahmidi Taberani da je Allah u poslanika alihi salatu islam rekao, Allah ne gleda u namaz čovjeka koji ne ispravlja svoja leđa između rukua i sežde. Allah ne gleda u namaz čovjeka koji ne ispravi svoja leđa nakon rukua i nakon, nakon sežde. me koji je griješio u namazu. Hadiso je Buhreire, onome koji je griješio, pa ga Allaho poslanika Alihi Salacan podučavao svim detaljima u namazu, rekao je kada se podigneš, ispravi svoja leđa, ispravi svoju glavu sve dok se svaka kost ne vrati na svoje mjesto. Sve dok se svaka kost ne vrati jel, na svoje mjesto. Od greške je da se ne zategnu leđa na ruku i na sežde. Od greške je da se ne zategnu leđa na ruku i na sežde. Dakle, kada odemo na ruku, trebalo bi poravnati svoja leđa. Ako mi to ne vidimo, počesto čovjek, nek nas neko izravna, nek nam neko pokaže, nek dođe pored nas, poravna nas i da znamo u buduće Dokle trebamo se pregnuti i saviti prilikom obavljanja deli rukua. Vidješ je budavud, da je Allahu poslanik alayhi salatu sam rekao doslovan prijevod: Nije ispravan namaz čovjeka koji ne ispravi svoja leđa na ruku. Ni ispravan namaz čovjeka koji ne ispravi svoja leđa na ruku i na sećdi. Neki kažu nije potpun, nije dovoljan, ali na ovakav način je došlo je li Zato, dakle, treba uvjeti računak. Kada odijemo na ruku, da poravnamo svoja leđa, da ispravimo. Spominje se u pojedinim predanjima kod Ebu Davuda, kod Bejhekija, da bi Allahov poslanika ali ih kada bi otišao na ruku, mogla bi se prosuti voda po njegovim leđima, ne bi spala. Leđa su bila ravna. Ne bi, dakle, prosula se voda na strane, jel' naprijedina sad. Poravnavao, poravnavao bi svoja leđa. Jel' dosta? I jedna od grešaka, jer je suprotna hadisu i ispravnom razumijevanju hadisa. Jeste sastavljanje stopala na seždje. Kada odemo na seždje, da sastavimo svoja stopala. Da sastavimo člana koju člana kada odemo na seždje. Hadis koji govori na tu temu, jest jasan ali nije vjerodostajan. Jest jasan ali nije vjerodostajan. „ I drugi hadis je svjerodostojen, ali nije jesen. Kod imama muslima poznat Hadis hadisi i oni koji dokazuju i kažu treba sastaviti članke kada se ode na seždu, treba sastaviti članke, citiraju hadis kod imama muslima, zatim prelaze na drugi hadis zabilježen kod Ibn Huzeme, on je slab. I neće da kažu, pazi, ovo je kod Ibn Huzeme i to je slab hadis, nego citiraju. Nemojte nas. Ako hoćeš da dostavljaš na nje, dostavi sa pravednom, sa emanetom. Da je Ajša radijallahu ta'la anha jedno večer kada je Allahov poslanika alihi sallam boravio kod nje, navečer je probudila se u toku noći pa ga tražila. Trebao bi dospavat upored nje, pa ga je tražila, nije ga našla. Ustao je, klanjao. Pa je produžila, podignula se, produžila, dalje je tražila ga, nije bilo upali svjetlo, pa ga potražila rukom i našla ga je, stavila je svoju ruku na njegova stopala. I kažu, gotovo, halas jasno, stavila je svoju ruku na njegova stopala. U arapskom jeziku, čak i u našem jeziku, za ovaj dio ruke ima naziv, tako? u arapskom jeziku ima za ovaj dio ruke naziv, kef. Međutim, Muhadih se kaže, stavila sam svoj jed a ruka je dakle sve odavdje do ovdje, pa nije dakle jasno šta je ona stavila na njegova dva stopala, da je rečeno stavila sam svoj kef, stavila sam svoju šaku na njegova dva stopala bilo bi jasno, šaka ne može da, je tako, osim ona je tolika šaka i moralo je da je stavi na, na, na oba stopala, međutim rekla je stavila sam svoju ruku, a ruka može da pokrije i rastavljena stopala, kada su rastavljena stopala. Kod Ibnu Huzeme stoji dodatak našla sam ga rasan akibehi, sastavljenih članaka. Međutim, ovo je dodatak ubačen. Nije vjerodostajan i ne može se rati po njem. Zato, dakle, osnova je kada stojimo na kijamu da su nam stopala rastavljena. Kada stojimo na ruku, odemo na ruku, stopala su nam rastavljena. Dobro, je sad dokaz koji nas obavezuje kada odemo na seždu da sastavimo stopala? Nemo. Ako stojimo rastavljeni stopala dok smo na kijamu, Pa kada odjemo na ruku, opet su nam rastavljena stopala, kada odjemo na seždu, moramo doći sa dokazom da bismo sastavili stopala. A nije jasno jasnog i vjerodostavnog dokaza koji obavezuje, obavezuje na to. Dakle, pa nije u redu, ko hoće može, neka radi, ali nemoj da obavezuje da kaže da je to odsuneta. To, inšallahu tajla, nije odsuneta. Odsuneta je dakle da stopala budu, da stopala budu rastavljena. S ovim bismo ako Bog da završili. Ono joštoga, da sta jo. Ako ima toštoga pita tebojila. Subhani kallahu, bihani kashodan, laj ilah ilan, tista kurka turi.